«У мене була розірвана і стара шинеля. Мені якраз обіцяли видати нову, а тепер чекай, коли вони видадуть». «Я все не вірю. Думаю, що це непорозуміння, що ми з більшовиками не воюємо». Лозова. Грудень 1918 року. Делегація німців їде до Москви. Ми її пропустили. «Хотіли відбити у Махна Павлоград». Не ми, а Павлоградський полк. Так він пустив козаків у Павлоград, та як узяв їх у кулемети, більше Павлоградський полк не ходив відбивати у Махна Павлоград. Примітка. Махно Нестор Іванович, 1889-1934 роки. Один із керівників дрібнобуржуазної контрреволюції на півдні України, в роки громадянської війни анархіст в 1921 році втік у Румунію. Сосюра написав поему «Махно» близько 1924 року, що не збереглася. Описує його втечу течу за кордон у поемі «Розстріляне безсмерття» 1960 рік. «Сотенний Глушченко» Взяв мене і кілька козаків із мого рою, і ми пішли на базар. Коли ми стояли біля рогу, до нас із публіки підійшов мій колишній шкільний товариш по сільськогосподарській школі, Гнатко. Він був у цивільному, і мені якось дико було говорити з ним про минуле. Я тільки сказав йому, жалко, що в таких умовах ми зустрілися з тобою. Праворуч! І ми чітко пішли робити своє діло. Ми заарештували двох кіннотників із Павлоградського полку. У них в руках були підметки, хромові витяжки і взагалі все, що потрібно для чобіт. Коли ми їх вели на станцію, до нас підскочило кілька кавалеристів із їхнього полку. Вони на вигляд були дуже войовничі Смугляві, з чорними шликами, чингалами за поясами і кривими шаблюками. Ну, запорожці тобі та й годі. Вони почали кричати на нас і розмахувати руками, аби ми повернули їм заарештованих. Слотини Глущенко хрипко закричав. «Паба, ді там! Пальба!» Ямляво і лячно зробив те, що треба. Ми були готові до стрільби. Павлоградці зблідли, іначе опали. Обличчя їх одразу схудли. І було противно слухати, коли вони, заїкаючись, почали белькотіти. «Та що? Та, та ми нічого! Та, та ми нічого!» І жалко почали заткувати перед нами. В станції нас оточила маса павлограців. Вони розмахували бомбами і насідали на нас. Наші хлопці теж розмахували бомбами. Кричали, що не може бути, щоб свої та своїх розстрілювали. Павлоградців було більше, і ми повернули їм заарештованих. Ще заарештовано два євреї, студенти з Одеси. Їхали в Одесу. У них настрій, розумієте, який. Коли приходять п'яні козаки і б'ють їх табуретками по морді, а вони тільки затуляються руками та дивляться, як кролики. І от їм, тому що вони студенти, я читав свої поезії про Констанцію. Прозорі, про конвалії. І вони крізь смертну тугу усміхались мені і казали, що я поет. Правда, я весь час почував, що їх не розстріляють, заспокоював їх, але лізти до них з поезіями та ще якими, коли люди вже за муром смерті. Цих студентів звільнили. Але, звичайно, забрали у них всі гроші. І вони, бідні, сидять край столу на вокзалі і не знають, що їм робити. Я підійшов до них з одним своїм товаришем, і ми віддали їм усі свої гроші, що ми отримали сплатні за місяць. Вони не знали, як нам дякувати, і дали нам свої візитні карточки на всякий випадок. Я карточку заложив собі в шапку. Але шапку віддав якійсь тітці на поділлі. «За хліб!» «А цікаво було б побачити цих студентів!» 24 грудня. Лозова. Вечоріє. Я вийшов з вагона наточити у котелок води. І тільки підняв речах, як враз загориться все стрільбою. Бомби, кулемети, рушниці. До зброї!» Наш бронепоїзд тихо від'їжджає. «А стрільба все йде!» І горить електрика. Мені страшно досадно, що вона горить. Але яке їй діло до мене, коли так хотіли робочі або махновці? Ну, я не знаю. У всякому разі не я. Ми вступили. Потім розсипались в лаву і почали наступати. Ідемо по чавуці, а по боках посадка. Наш сотений заховався в бронювик, а нас в лаву ідемо по полотну залізниці. Хлопці все збиваються в купу, лячно йти біля посадки, а прямо в вічі, залитий електрикою і повний стрільби вокзал. Лягли. Я тільки чую сніг тилом лівої долоні, що під стволом рушниці, більше нічого. І враз гасне електрика, а з нею й стрільба. Ми одержали наказ зброньовиком охороняти моста що на Полтаву. На ранок пішли в обхід махновцям. Був туман, і лава наша далеко-далеко обхопила поле по боках, хмарами кіннота, десь стукнув постріл. Переходимо залізницю і чудно простукотіли мої штеблети обреки. У дворі будки я побачив забитого. Від один смутно лежав, на штанах йому були лампаси німецького бранника, а в голові – яма. Це був перший забитий, якого я близько побачив. Їдемо в тумані, і по команді то спиняємося, то знову йдемо, входимо в село, трупи по дорозі. Мене вразив труп дідуся у новому кожушку, який присів, біля телеграфного стовпа. Люди говорили, що він пішов до церкви. Його не пускали, наче чули, а він пішов. І чудно мені було, що дідусь хотів заховатися за стовпом від кулі. Йдемо до станції, і на фоні трупів і ридань наївно і весело співаємо «Ой там коло млину, ой там коло броду». Коли ми проходили повз вагон музичної команди, капельмейстер показував нам сурму, яка була майже розплескана і повна дірок від куль. Павлоградський полк, не прийнявши бою, втік, і гайдамаки самі ледве вдержали станцію.